Очевидно, в квартирі батьків молодої в Тернополі, аж доки не роздобудуть свою квартиру. Квартири будують, і їх можна купити за 15 мільйонів купонів. А де стільки взяти? На мізерній платні не наскладаєш? Ще один вихід. Підприємства спонсорують навчання в інститутах. Звичайно ж, дітей своїх працівників. Після закінчення фірма дає працю і записує їх на позачергове право на квартиру. В містах житлова проблема велика є відвідав сім'ю, де всі сплять в одній малій кімнаті батько, мати, 16-літня дочка і 9-літній син. Та молодим море по коліна. В цій сім'ї гарне і струнке, мов ланя, дівчата мріє поїхати до в Канаду, щоб зробити операцію на очі. Вона короткозора. І як їй носити окуляри? Я її запевнив, що в Канаді навпаки. Дівчата із здоровими очима лише задля моди носять великі окуляри. Чи я її переконав? Тернопіль був зовсім знищений в облозі 1944 року. Невідомо з яких причин, бо місто лежить на рівнині, і не має стратегічного значення. Гітлер оголосив це місто твердиною, яку німецька армія отримала наказ боронити до останнього вояка. І так сталося. Тільки кільком воякам вдалося пробитись і розповісти про тотальне знищення обложеного міста і німецького війська. Тернопіль відбудований, має гарні парки і велике штучне озеро, на якому є навіть острів Любові. А поблизу, в маленькій затоці, плавали колись великі, маєстатичні лебеді. На острові час від часу з'являються закохані пари. Але лебедів уже нема. Мабуть, порвали їх любителі м'яса, сказав Василь, чоловік лодзі. І він художник-декоратор. Має гарні успіхи. Його талановиту роботу ми оглядали в одному великому ресторані над озером, внутрішній вигляд, котрого він проектував. Тепер для митців скрутний час. Нема замовлень, нема фондів. Якось він почав працю в одній фабриці, але не закінчив, бо навіть не заплатили за зроблену роботу. Планує закласти приватне підприємство. Всесвітній форум українців. З Тернополя я їду поїздом до Києва, на Всесвітній форум українців. Я мав наперед заплачений квиток, який мені повинні були доставити на подану адресу в Тернополі. За два дні перед виїздом квитка нема. Дзвоню до Лариси в Києві, яка мала цей квиток для мене купити. Вона каже, що Люба в Тернополі їх має. Але не на восьму годину вечора, як я замовив, а на другу вранці. Я, очевидно, їй сказав, що замовив квиток на восьму і переплатив, бо знаю тепер, за скільки такий квиток можна дістати по блату. А вона мені відповідає, не переживайте. Зрештою, після гарячої перепалки Люба подзвонила мені і привезла квиток на восьму годину, нарікаючи на Ларису, що нею крутить. Їхав зі мною в одному купе, один делегат з Канади на форум, який купив улюбий квиток за 20 доларів. А я в Торонто заплатив 45. І не переживайте. Я в Києві на форумі Діаспори Східної, Діаспори Західної і України. Великі сподівання і надії. Тут можна переживати і ніхто не забороняє виявляти свої емоції. Національні. Націоналістичні, патріотичні, партійні, політичні Промови, промови Президент Кравчук промовляв І заграв на розстроєній струні політичної бандури Згадав незлим тихим словом В'ячеслава Чорновола Сказавши, що він найбільш відповідальний за розкол в організації руху Та навіть робить шкоду молодій державі це багатьом не сподобалось. Почулося в залі ганьба. Найбільше оплесків зібрав Кравчук, коли говорив про свій уряд, що уряд треба, і хтось із залу вигукнув, розігнати. Президент СКВУ Юрій Шемко дав лекцію президентові Кравчукові, як керувати державою. Розпустити Верховну Раду, відправити у відставку уряд Фокіна, провести демократичні вибори, вибрати демократичних депутатів, прийняти демократичну конституцію, завести повну ринкову економіку, позбутися партократів, створити сильні збройні сили. І президент не є вічний, підкреслив Шинко, тільки не сказав, як це зробити. Борис Вжесневський, голова осередку Канадського товариства прихильників руху з Торонто, додав, що партократи обкрадають український народ. «Можна обдурювати декого завжди, деколи всіх, але не зможеш обдурювати всіх завжди», зацитував відому англійську приповідку. Інші промовці з західної діаспори говорили майже те саме на форумі і навічу після форуму. Нестандартною була промова про нашу культуру Професора Юрія Шевельова Який на початку сказав Треба вміти бути і непопулярним Українська культура в громадянстві світу не присутня Це видно навіть у звичці говорити Україна і світ замість Україна у світі І мало робиться, щоб ситуацію виправити Українська культура Принижена і у своїй власній державі, коли, наприклад, в путівникове міста позначають будинок, де ночував цар Петро І. Культура також може приносити гроші, якщо нею відповідно заопікуватись і покерувати. Східна діаспора скаржилась, що про неї всі забули.